sno je smlok ili poglav u imanu, koje temelno e, suštinsko ipatično, e, imam, na ostavili, krati, i platično poglavlje. Na osnovnu četvrste postoje grade svi ostali i cijelo vjerne. Zbog toga sami sučenjaki su ovaj, uobičavali da s podmetom Tavu imanu, poglavljeno imanu da samo početku svojih, svojih knjiga, Uh, naravno, Imam Bukhari je uh, počeo svoju dnjučan i tabla vahiju po glavne dvoj uh, što je uh, objava izbor uh, znanja koje je, je nama neophodno, a do kojeg ne možemo da dodjemo na drugi način, osim preko vahija, odnosno preko objave koju više njavu svojna objave, objave srednje molnjstva. Ljudi nato toga je pomenao da bi znao poglede o imanu, vjerovanju, da bi znao i o znanju. A na kraju je dorošio svoju knjigu sakti tabu trahidu, to jeste poglede o trahidu, o Allah koje je rešano u poruku da vjerne u stvari da počinje svoj život i svoje puno resko sa šahadetom, imanom, tenero, sa glavnom naukom i da je potrebno da završi svoj život sa shahadetom, to jeste sa svjedočenjem koji tišli Allah subhanahu wa tavera, jedinosti kovo želite da je Mohamed sallahu wa tavera, e, njegov rop i njegov meslani. Tako da je knjiga Imanov Faradira, Imanov Faradira, znate, posebna e, knjiga iz tog aspekta, i po e, redost redu, i po e, odabiru maslova i naravno i hadisa koje je on spomenuo. E, na redu naslov, وهي نصول إمان مخاري رحمه الله تعالى بابو علامة الإيمان يحبو الأنصار زناك إمانا يستطيع أنصاري وفي ذلك ناصل وصولينا وحديث وحديثة دره نعازيبا وفي الله تعالى عنه وفي ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رأتناه الأنصار لا يحبوهم إلا مهم أنصاري يبوه سمعه ولا يحبوهم إلا منا a, a nih marze ma nih marze munat batni marze munat a, dafe, a, wa bae qodaya ima rasul allah sallahu alayhi wa sallam istakara biyadnost ashab allah tanalahu sallahu alayhi wa sallam jiddo al uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala muđavace neka zavoli muhamed, evo Allahovog, evo Allahovog. A ko bude mrzi, mrzi ansarije uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neka zamrziti. Da je hadis u denu sa odjem maqdan anhu kaže sallallahu alejhi ve sellem ayatu munabbi li iman hubb al-ansar. Zna istinski skut i pravo ispravno imana jeste voljeti ansarije. Wa ayatu nifaq bubb ansar. A znaknih laga na bitu kvimice mjestva jeste Maroceti Ansarije. Dakle, Bog je Resulullah Mkhamer Sala Lama Ali Otserlem posljednom istakao Ansarije. Iako su Ashabi Resulullah Mkhamer Sala Lama Ali u cijelini na posljednom mjestu u Islamu. Ashabi Resulullah Mkhamer Sala Lama Ali u cijelini oni su na posljednom mjestu u Liklavi i u našoj jedi. Šta je definicija ashaba? Šta je ispravna definicija ashaba? Uh, ispravna definicija ashaba jeste da je to onaj čovjek koji je čoke sreo poslanike Mlana s.a. kao gerni i preselio je kao gerni. Dakle, uh, to je ispravna definicija za ashaba Rasulullah Mlana s.a. Zašto se ovdje spominje prema radi termin onaj koji je sreo da su govorom a ne spomnje se onaj koji je vidio da su govorom Zbog toga što uh, boja ili malo vidjeti euh ne obuhvata slijepih ashab. Ne je uh, riječ stresni mnogo podpunija od dvargola vidjeti. Jer uh, onaj koji je sreo da su vlaha vario to tog uvrta, jedna shabe koji su ga vidjeli, jedna shabe koji su ga sreli, a nisu ga vidjeli zbog uh, slijeposti koju im je utješenjala rješan. I uslov je da prilikom tog slusvrta taj čovjek bude musliman. Bude musliman. Što znači da primjera radi Ovaj, iz ove definicije izglaze onih ljudi koji su sredli poslanike Muhammad al. al. al. i srb, kao ne muslimani. Ili su, u tom slučaju, u tom ometom nemuslimani, medijalnici. Pa nakon smrti poslanike Muhammad al. al. al., nijeli islam. Da li su oni oshari? Nijesu oshari. Ili su sredli su u laha al. ali su šta? Bizi u tom momentu? Nekje. Zadimo je treći uvjet u ovoj definiciji koji jako bitan jeste da onaj čovjek koji se vjerovao sallallahu alejhi vesalam da vjeruje uslov je zravo, Laha, svratko, sra, kao vjernik, da ustraje strane u da umre umre na imanu na na islamu što znači da oni ljudi koji su srbi muslimani sallallahu alejhi vesalam kao vjernici a kasnije odmetnovi oni nisu da vjeruju umrli umrli da oni su muslimani oni nisu da vjeruju da stijem što oni koji su ovaj zreli razumovali sada pa se odmetnuli. Jedan period pa se ponovo vratili u islam, oni su da goljer povredi muslimana. I upravo na tome oni su da goljer po povredi jedinici muslimana. Oni su povredi jedinici muslimana. Dakle nema sumnje da je posle poslanika najuglednija, najvrednija grupa ljudi ashabe Rasul Salam alaikum alaikum salam alaikum. kaže, Mme S'a'ud, Rabi Allah ta'ad'ahu, uzvišan je Allah i R'ašanu, u je povedal u srca svih ljudi, u srca cijelog čovječanstva. Pa je vidio da je srce Muhammeda, salam alaikum alaikum, najčistije srce. I da je to najbolje srce od svih srca koja ljudi nose. Pa je izabralo za najbolje čovje. Izabravo je za najveću trživu, najveći stepen, a to jest poslanstvo. I to ne samo da bude poslanik oviđen kod nego ko najbolji od svi, ali ove poslanike. Zatim je pogledao u um srca ostalih ljudi, pa je vidio da su srca ashaaba, Resulullah Muhammed, s.a.v.a. najčistija srca, povde je, a, post, uh, srca je, poslani, ka, pa je da srca Allahovih poslanika, pa ih je izabrao da budu drušku, Resulullah Muhammed, s.a.v.a. Dakle, generacija i skupina ljudi kojima uzvišeni Allah i Ulašanu u sljedoči sasednoma Nebada su oni najproli ljudi i da je on sa njima zadovolen. I da je on sa njima zadovolen pa kaže وَسَزَادِي قُونَ اَوْبَرُونَ مِنَنْ مُهَاجِجِنَ وَلَا اَنصَعِي وَلَا مِنَتَّبَعُوهُ بِحِسَانِ رَبِيَ اللَّهَ بُعَنْهُ عَرَوْهُ عَرَوْهُ عَرَوْهُ kojsu ovaj za prvi onda za islam poduhađivali ansarija i oni koji su koji su istine dali u, u uh, ibadetu a Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa njim zadovoljni znači kada Allah je zadovoljio se čovjek nam treba raditi to dobro jer danas neki ruknedničori pomogne čovjek dobročiom je čovjek dobar vjerni Ovaj, ili avi, ili učenja, kada nas ponovali, bude nam drago, bude nam drago, jer kod te hvali, a to se nalazi kod te, onda to nema smetnje, to nema smetnje, kao što je Resur Laha i objasni Osara objasnio onom stavu a, koji, kada, a, koji bi započeo datvanja u samoći pa bi ušao neko ovaj, u tu prostoriju kaže meni bi što meni je bitio na namazu, Je li to ni kako? I mi se mjesto kaže nije. Ti li ti je ađi do bušina mogu? To je vjernička je Allah još tamo i da mu još malo na ovom svijetu. Dakle, e, dragovanje kada nas neko odvali, naravno sa pravom, a ne bilo kako, što je ugledniji onaj kod te hvali tebi, nešta drago, te zamisli, šta znači, a vladova suhane, a vladova sa Bogove gospodara svih svijetov, Allah glašava ja mu uzvišenom milostivom samim tomu. Onoga koji kada hoće da progovori, Melek je obuzme nesvijez. Nesvijez. Ispoštovanja prema Allahom glašanom ja govoru. Pa prvi tok potihnije glavu jeste Melek Čivri, pa muzvišen je Allah šanom vretne ono što želi da mu kaže. Zatim Melek Čivri prolasi, a se ostali Melek u ovaj Svještiju podižu u glavu i pite li ove šta rekao naš gospodar? Pa on kaže parha pa dobro aliju kedir. Rekao je istino, a on je uzvišen i nije režen. E, svjedočenje utišeno da je određenoj skupini ljudi da je ovo sa za zadovoljeno. To je dakle posebna odbika. I kažu islami su učenjaci na osnovu i naravno hadisa pa znanika sallahu aliju aliju aliju aliju aliju aliju kažu da su so ashabi svi u oni su svi praveni, oni su svi pro, uh, povjerni, oni su svi povjerni. Posebno kada je u pitanju prenošenje hadisa od manika Muhammeda, srbalahu, srbalahu I kada prijer radi neki od ashaba, prenosi nešto od posmanika, prenosi neki hadis. Nije joj direktno od posmanika, ali iz srbala. Nego kad čuo od ashaba, Ali iz ostani događa salaba. Prima radi Ališa, koja je vidila radi dijete ili nije uh, uopće rodila kada je po zvaniku Muhammedu s.a.a. počela objavirvanje Kur'ana. Zatim ona priča kasnije kako je počelo objavirvanje Kur'ana Muhammedu s.a.a. Da li je ona mogla direktno ovaj, da, da se doči te događe? Naravno da nije. Postoje tijera vjerova noć. Ida je kasnije čulao poslanika Muhammad al. aslam. Ida je čulao nekog od ashaba tu priču od onih ashaba koji su živjeli u tom varku. Koji su bili kurorepni i tako Koji su sjedoci tih dopedeni. Ali nema smetnje. Ako ashab izostavi iz planca prosjeca, nekoga ashaba nema nekakve zmijenje. Makar ga ne znamo. To ne utiče na gledostojnosti i predajelost na gledostojnosti. Zašto? Zato su od svi ovdje Oni su svi pravili. Oni su svi povjet, provjetno povjedili. I ne moguće da se desiti da oni rekli e, on da su u vlaku Hamed Alijinu Saradu, Alijinu zato poslanik Alijinu Saradu 7. govorio, da su najbolji ljudi, oni ljudi koji su ali iz moje generacije. Dakle, generacije muslima koje žive samo. 2 mld je 1, 2 mld je 1, koji dolaze, postije ni. 2 generacije, zatim oni koji dođu, A također, romadici su kod Bukhari, muslima koji će nakon išao tada doći, u San i Harijim kaže ja su u nas, kaj je u paru, had ikomen, svaki bar sura Allah, Kaže, vodit muslimani borbe i kaže, onaj se sreći, Da li ima među vama nekog od Ashaba Rasulullah HaRejcova? Pa će uh, odgovor biti potvrdan da ima među nama onih ljudi koji su bili da bih Rasulullah HaRejcova. Pa će uslišati Allah je rešanu im dati pobjedu zbog dobrih djela i zbog vrijednosti Ashaba koji se nalaze u toj, toj pojci. Tome, ja obzlosti ima nas. Zatim se kaže nakon na, na određenog prvode bolje muslimani voditi bitke pa će se neko uh, pa pitati da li ima među vama onih koji su sreli Allahove o stvari ashave Allahovu to su Dabi'ine pa se, se reći da ima među njima Dabi'ina ima u ovoj vojci Dabi'ina kaj jušta ne guremo pa će imala Žešanu dati pobjedu pogledajte kolika je to prijednost njenosti je Zatim će takođe svoje bitke u kasnim generacijama i onda će neko biti da li ima među ovo pojskom oni ljudi koji su se družili sa onim ljudima koji su sreli ashabar srlalala, srlalala, vrlo srlalala, a to su tati tadi'in. Dakle, treća Ima među nama dati preljubjate, pojega vam pati muzički, ali još tako ga ovaj dati. Pogradajte kolika je vidnost, ima ti ashabar, kolik je a kod ibn uzmani al poštuje sharahu postuje i njegova naravno dobra eh njegova dobra djela najbrniji među ashabom naravno su četvorica pravedni oni pa dana furad radi dua Abu na kraju eh Osman al eh Uthman radiallahu na na drugom mjestu dolaze al-ashra mubashara bil janna naz al ashab al asari shidda al asaba u kullu as-sittati izalat as-surot al-muba qad ya az-zwani na na na narodom na narodom nesu doza al ahli al bait kushu uczestnici baita uczestnici uczestnici oni koji su učestvovali i bili svedoci prisege sa kojom je Allah zadovrat. Pristijek je pod stabom, odnosno ispod drmeta. To je bilo na gude i vi, kada su Ashabi Rasulullah s.s. dali pristijeku mu poslaniku Muhammedu s.s. da će biti uz njega, da će ga sliditi, da će se boliti, da će braniti istinu. Pa makar to do, do, dovelo do toga da svi Boga imaju na Allah s.s. Uzvišen je Allah rješava u jebretarite u suri tedi, u kojim manuali one lune koji da, se su da 30 ispod ispod. Zatim, naravno, poslije toga dolaza onih koji su ovaj, prijetljivi islam na toga, zatim oni koji prije osvajanja, a prije osvajanja meke, zatim oni koji su prije islam, ovaj, pul vlijeme osvajanja meke, a oni koji su prije islam nakon osvajanja, osvajanja meke. Uopulja vađa na možnost, va ali svi oni imaju veliku hrviju, uružišenu Allah s.a. I zato je brine radne boreti asfaru ko familija Muhammedu Jedan bi uvažavanje uzvišenog Boga i poštovanje poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Kao što kaže ovecovo radisa poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko bude bogio askaraba na senzarije, bori ih zbogojenu baba, tamanim. A koji bude marzio dakve kada potpuno apa baba pomogla da sastavi knjigu prvih apola hom caruje kupude marzio nazariye naravno rasudova na selo malo je selo malo je daj koji dakve ce marseti marsetide te nude naravno posleje posleje se pojavila montija skrmanjenja ashaba poslanika Muhammeda s.a.s. a nam to je ukazao poslanika Muhammeda s.a.s. buljenje, kritikovanja ashaba poslanika Muhammeda s.a.s. a poslanika je to jasno ugovorio, gledam sudbu ashabi, nemojte da grnite, da hudite, da psujete moje ashab. A naravno, jedan od učinjaka, Allahina Bisa, spominje i otkriva zašto su ljudi Uh, koji su udarili na ashave poslanika s.a.w. to uradili. Kaže, oni su u stvari cijirali Resululada Muhammed Ali s.a.w. Ali nisu mogli direktno da nadaliju poslanike Muhammed Ali s.a.w. jer i u tom slučaju bili otvrjeni i pročitali kraj muslimana, nego su počeli da epilikuju ashave poslanike Muhammed Ali s.a.w. Polna uh, skupina, a to su naravno rabidije, koji su, kao mali, um, da su Asahari najgore društvo, da je društvo poslanika s.a.v. najgore društvo, i da su svi oni otmetnuli s samo nekoli cijena njih, njih, njih, sedam ih, dvarneset, onda utvari puni time peti koji buvo poslanika Muhammad s.a.v. takav je onda to čovjek koji imao takvo društvo. Jer to poruka koja se radomije do mirov, do, do, do, do stava. I oni su u stvari dine na vrdi, časa su na vladnom kameram, ali sva druge strane je to rušenje ove vjere, rušenje temera na kojem se zasnjiva ova vjera. Jer, ako Ashabi izuzmeno, i ako Ashabi su takvi, kako oni to prvi Arabi, a oni su daleko od toga i ih oni opisuju, Dakle, onda naravno postoji dan vakum izređu poslanika Muhammeda Salaam i izređu musulmana. Jer koji je predio vjeru, koji je predio koronan, koji je predio sune poslanika Muhammeda Ali i Salaam? Naravno, a oni koji su bili i slušali poslanika Muhammeda Ali i Salaam, a onda, kada se sruši taj temen, naravno, onda se ruši cijela vjera. Jer vi bjeza Salaam ne znamo da panjamo, ne znamo kako se panja. Ne znamo gdje god se bosni, ne znamo gdje se sekja ne, se ne znamo ni jedan propis bez ashabe sallallahu alaihi jer oni su tim koji su nasledili. I zbog toga je voljeti ashabe kao neka od najsvetoznatih svad za, i poštovati pod naše, pod naše do ibadet, kojim se učiš namaz, rešava, bežija, se Allahu džellelahu mudim, tim ibadet E, naravno oni ljudi koji koji koji e, boli, koji koji vjeruju da je Sara Muhammed sallallahu alejhi naravno e, njihova slav iho stali njihova nihovi vidite su jasno osim onome pomenuo li je naravno da je bio da, snijepio, da, snijepio, da kjer, zato zbog situacije u ovaj stvari zato je dakle, on stvarija nar poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio Zbog toga što su ansarije, naravno ovdje se misli na potomke, premena, evo su tata, a oni su, jedna njena koja ih ukvata i u kojoj su poti, jeste tida, dala se tida tu, jednom tida. tu se sastava ta njihova doza, ali poslani Buhana sallallahu alaihi sallam njih ne nazvao ansarijama. To jeste pomagač. Oni su pomog rači Islama, pomog rači Urana, pomog rači Istine, pomog rači poslanike Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. I zato je poslanik Muhammeda alaihi wa sallatu alaihi wa sallam, naravno poštao i muhađrije Ansarije. Muhađrije su bolje Ansarija, imaju velik uvelik uzeica da reče. samo kakav je njiho opustil i kakav je njima dobrima, koliko je velik njima dobrima zaista van, izan uspunovali. Kada su došli, prvi su doladu, ali pa se nam odakle bilo najdeže i pogudili su mu svoje kuće, svoje domove, svoj grad, svoje imetje, sva svoja rasploživa, sredstva, sve svoje, a ovaj kapacitet i mogućnosti, dođi kod nas, branimo te teo što branimo sebe i naše porodice i naše najvrednije vrijednosti i stvari, dakle budi kod nas Uh, i naravno resuluhan Muhammed sallallahu alejhi je proširio isla napravio zajednicu u Medini i kasnije onda je se je i osvojila neka se te muslimani kraljskom vratio teku i zaista su oni zaslugi da budu da budu da nose ova predmeti bitete ova zrbjebi nadi na bonus ovo ovo imanje. i zato poznata briđa uh, i poznani javnistu i će i doći šalad. To je jedan posebno događaj, izbjeru i kada se dogodilo, dogodila bitka na Humejinu i na Hlajinu, pa je poslanik ovaj, došao do velikog vrijena u ovcama, devama, kravama, naravno ostalim, bitovih na bogatstva i vrstama i mentaka, koja poslanika Registrata se vam onima koji su tehnili vizpani. To su so oni koji su stonju, el el lebe, u Kranostoniju, a jednu element u To su so oni, čiji je srce treba pridobiti. A naravno, nisam del, nisam ljudi kao Lugiji, nema niti njim sršenstva, dakle, če da ve, ne prišljamem pa između seda ovako uporjeli, pogledajte, ali ako poslanika Registrata se Dakle, ovaj, daje ovim ludima koji su te primili islam i se do juče morali kod njih, još naše sabre kapaju od njihove krvi, jer smo se do juče morali ovaj, kod njih. Mi su neprijednjeni slanostima, a poslani ih sad im tijelo da ih ne građuje zbog toga što su, na, na, na čemu su se oni, na oni nalazili. Pa kada je došao taj dobro da su uvlasi sanat, gdje dobro da ta vidu, Sada poslani nije sako pio, sako pio je poslani na jednom mjestu, sako je pa jedan šakla. Lekim govorio kako ja to priču čujem da mi tiče. Kaže, možete mi da kažete da sam ja bio uh, potišten pa ste mi vi uh, pa u gostini, uh, da sam bio ugrožen uh, ovaj, svoga naroda pa ste mi vi pomogli da li ste mi utočište, pa ste pomogli islame, muslimane, i, uh, Temeni e, muslimanske dršave su postavljeni baš u njegovini u vašene, u vašene radu. Sve to, ako kažete, on je istina. Međutim, također, vam niste vi bili u zadojku, ali srdišnja osmana tada, sa mnom kutu, i preko mene vam je vi bili postavljani pa sam vas ja izmirio i napravio najustješniju i idealnu zajednicu. Također, e, poslanik Arisaova se rekao, Uh, leo ne le hitre te nekuntumraje na jednom sakom. Kaže, da nije vrijednost hitre, yeah. mlađeri su bolji jedan salija, Kaže, da nije vrijednosti hitre, ja bih volio da budem jedan od jedan Kaže, leo se neke nasu vati, le se rektu Kaže, kada bi svi ljudi otišao u jednom pravcu, ja bi otišao zajedno s Oni dizamni su zato na ruđi od autobusa kamen lava zadevano sa, sa, sa stokom i tako dalje da to ponesu i po, ovaj e, ode svoji su svojim kućama da ovaj, se ovaj. igrate za zasluživano, ne mogu se nalaziti. Dakle, ansar je stolpo i ovaj, bili, bili pogođeni ovim dobrim posadnicima ovaj, da su poklili sve male euh i pokali su, vakali malo na malo. Oni su tako ovaj, e, Bi i zabrinuti, kada je osvojena nekak, da li će poslanik Muhammed A.S. da ostane u neki, jer je to njegov, njegov zavičak, ili će da se, se vrati u nebivu. Brinu su djeće da ostane, jer je naravno težko pada Abbas Havna, da ostane bez druhu jer je svala Muhammed A.S. A naravno, onom muhađiru koji je ostavio neko mjesto, nedjelično mjesto u ime Abbas Havna i bježe se svojom vjerom. Uh, nije mu se dozorilo da se vrati u to mjesto poput toga što, uh, na taj način, skrnare svoju viču i svoj ibadet uh, koji se dove viča, to je jedan libadeta, uh, koji se može činiti na vlahu osnovan tada budu. Zato se poznani vratio u Medinu, vratio su Medinu, da bi sačuvao rito svoje viče svoje, i poželjeroje da bode jedan od jedan od naslov. Naravno, uh, to što su oni prije poslanika se na vlahu osnovan, time, uzniknuti kod odlišnog obraca nadalja i kod ume, sred, to je proizvjelo zavist kod ljudi. Jer blagodati koji je Alaša nadalja nama, on ih je raspodijelio kod uh, svoji robova, one proizvode zavist kod polestnih srca. I naravno zavist je uh, jedan od koji uništava najviše, najviše uh, one osobe koje je gajen to svojstvo koje graje to svojstvo. Jer je to svojstvo uh, u srcima uh, ovaj, uh, onih koji ga, koji, koji ga graje, Jehennem na dodnjavu prije prida jehennem. A zavis kasnije proizvodi i prouzrokuje mržnje. Prouzrokuje mržnje. I zbog događa se uh, ovaj ljudi su zavidjeli, uh, svake su u stvari proizvele neprijateljstvo od strane svih oko, oko Zato što su ovim ovi podi ostigli zaista veliki veliki zelene plodnosti Mara i poslanikom Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I zato je poslani Kari sallallahu alejhi ve sellem branio jer onaj ko verzijestvarda eh, od uzmu ensarije e eh, maze iz bogova su pomogli poslaniku sa Muhammedu sallallahu alejhi ve A maze pomoć islama i muslimana na jeste osobina onad i odnosno odnosno Da ne vjerujem. Zadrugusovani taj ale sallallahu alejhi ve sellem da da ovo i ovo madiso istanakao, istanakao e, ansarije i upozorio i upozorio da dakle, ovaj ove bolesti koje se mogu pojaviti prvog. nakon toga imamo hadis koji je tekode povezan sa ansarijama, to jeste povezan sa njihovim krađom, sa Medino, e, koji se zvao ranije Jetheri da je Pozlani Lovini Stratu Sera Medinu nazvao sa imena, jedno od imena jeste Medinetur. Jedan od pričenjaka kaže da je Medina nazvana Medinom zbog toga što ova riječ Medinetur ima sličan porijed kao Mendenijetur, znači civilizacija. I zato je Pozlani nazvao Jeter Medinom zbog toga što je tu udalio temene civilizaciji u uvjernom, pravednom, urećenom društvu, idealno je zajednici. Uh, jedno od imena jeste palabra, Salim, je paaba, kao kada je poslanik sallallahu alejhi ve selam rezio da nazove medinu pa betu, to znači znaczy prijatna, ugodna. Dina, naime medina posle neka Muhammed sallallahu alejhi ve selam, ona je do današnjih dana takva. To kao da poslanik ali saslan ušao u medinu, današnji dana ona je prijatna. Naravno ona je bila najprijatnija doživio bi poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selam. To kada danas Allahu ukara anu kaže ušao poslanik u medinu. I on vas jeao je svoj svijet, no jeste svih pomima, na svih istin, na svih kurana, suneta. Kaže kada je presao je Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, jer je mislim, ruke od prašine. Onda ovaj, to slovu bubali kaže, a već je uh, već je Medina počeo da gubi to svoje, to svoje svjetlo. Kaže njen vjerna Husena um, u smisku da su se mi probijeni, je on bi je ovaj, tu više zvao svojimime sallallahu sallallahu alayhi wasallam. E, zato e, Medina je posebno mjesto e, u Islalu. Na drugom mjestu postoje neke, ona je Haram. Haram, sve to mjesto, zabranjeno mjesto. Pravod ga je poslali sralavu, a jeho sebe. I zaista je Ibrahim, je sada Učinio je metku Haramom, zabranjenim prostorom, sigurnim prostorom. A imi in, Haram tu Medina, je branjeno meke. A ja sam učinio Mediniru, Haramom. Kao što je to učinio kraj Marijsva do Zranca. Zra, zra. Kažem, ona je tako prijatna i fina, oni koji su bili u Medinji, oni to dobro gnaju. I čak od s drugih gradova na Arabskom polotoku, posebno u državi dakle, gdje se nalaze dva pa Arama, ona je posebna, gdje ljudi koji žive u toj državi, oni kada dođu u Medinji, i hrnot koju je uzlišen i Allah subhanahu wa ta' raz. I mi smo živjet u Medini, kada bi zašli i uvijek razratnu medinu, osjetili bi smo tišinu i tu svjenost koju Allah subhanahu wa ta' raz. Medini to je veći veći oba'a subhanahu wa ta' raz. Zbog jednosti njenih koji su onog poslanika muhajna da'a saba ba'a sežana. I u tog mislana bovorena znamosti da je Rasulullah rekao inak imana, jel je do medine ti je ma da je do kaj Iman vježi i vraća se ponovno u Medinu kao što zmija e, sebi traži utočište u svojoj jami, odnosno u svojom sloništvu. Dakle, ovo naravno govori o ridnosti Medine. Medine je bila ovaj, izvor imana, i znanja, i nauke i svjetlosti i korana. Za vrijeme poslanika Mojene da se razlava bio crt. Zati, i nakon što je poslanik Mojene da se razlava crt. Zatim je poslanik Mojene se razlava crt. Ona je i dare ostala, to sjecište znane, do te mjere da je iman Avigraf ima novog dara, da između stavog, na osnovu ovoga misla svoje više vekevom, da je postupa sanatnika, a da nije dokazali s vama. Dokazali s vama, jer sanatnice medine nisu mogli nešto da urade a, otvjere, a da nisu imali potporu u sunetu poslanika. Muhammadat, Muhammadat, Salamahu, Salamahu, Salamahu, Alinu, salamahu, salamahu. I narodno, e, dobra djela se u Medini, kao i u Mekinu, postručavaju. I zato je obaviti namaz u Mekinu, u Haramom, Mekanskom, e, posebno pored jave, e, kao sto hiljata namaza na drugom mjestu, a namaz u Medini poslanika sa srvom, no, u Brani poslanika sa svem kao hiljata namaza nego na nekom drugo mjestu. I također ostala druga dobra, dobra djela, ali također i grijesi. Ali također i grijesi. E, nije isto učiniti grijemi. U Mekke i vam nje, imi u Medini i vam nje. I zato su neki odas Hava, prinosi se da jedni Abbas, e, imao kuću u Mekke, ovaj, na sanoj granici ovaj, Mekke, odnosno Harana. Kje kada bi planjao zikre i učio Huran, bi preskopšio granicu i to bi činio unutra granica neke, a kada bi ovako ovaj, vani barjeta živi, on bi ovdje vano, van granica neke to učinio, bojeći se da nešto ne moraju prekići što nije pristojno, jer je zaista zaista ovaj, kazna i posljedica mnogo, mnogo velika krizičnog odavljanicu Hanna, Hanna han, Votara. E, naravno, Nedina će i ostati takva, e, jer je tu slazio Fibrinu jer uvršenjala Subhanah Vodadar je posebno ulikovao takva hrana i državao, kada, kada dođe pred sudnji nakon, neće moći da u uh, neku divinu medinu, zbog toga će uvršenjala Subhanah Vodadar poslati mjelike, koji će čuvati, čuvati prostor neke medine. On ima Vodadar Subhanah Vodadar nasručeni od onih, uh, koji, će, uh, koji čivati, uh, neku medinu, da dva mjesta, da, daje, da na mjesta hvala Bogu što je ono on subhanallahu subhanallahu i da sačuva ta dva mjesta od zla iz nikovaca e, neprijatelja mafika koji je zaista zaista malo e, puno sa svih strana koji su se okonili baš na ta dva a, mjesta a, muslimana i naravno oni ne kriju da izražavaju da izražavaju e, svoje žene i lebenzije da da Gospije da vam jesta kao što vidite oni isprobavaju sve svoje a, i orijeđete i projektile i oružje pokušavajući da uroze sigurnost e, ova dva ova dva mjesta danas od dana odara poboljšanjem da sallallahu da, da učili da da ova je mnogo oni koji su najbolji Na momentni najpokoku jezni, najdežije vas a od da, da oni budu valii, da oni budu prvi, a da ne bred vodi kovaaj med redodede oni koji kojiaj žele samo se samo svoje interese zaistavne po da seo živih deža, težak ovaj period. Jer e, dete ovu žocvo koji su avi,s niteslavali o sedem poihni čita u siu, pak je naš požli u srcu, u tom sve se volio sam, volio bi da sam ja bio u tom faktu u tom vremenu da da budem uz poslanika, svevala sam njime bilo matko, imao nisu poslanika, dolazi i objeve vlazno, vidutim, vraćamo da je da to uopće nije vlazno. To Isto kovo što je sada veoma teško, isto kovo što sada prema radi Lema, kada kaže istinu, kada progovorio, godom često zagvaraju za atro, i progananje doživljava i razno razne um, um, probleme i potešnoće, također i da stajemo sa nikomu, sa ovom svojom, bilo, bilo teško. Jer nema vremena, nema vakta, nema zanada, <tipi> bez izazova. I vrlo često, nekada ljudi, kada dobar je kriče, je, dobro će vive, će bolje, nekada je u smisku, ako mislite u smisku, na nekada ću bez izlova, bez izkušenja, to je nikad neće doći. Jer tatva je priroda ovoga života. Ovaj život je pun izkušenja i pun iz izazova. A ovaj život da je cilj, on je mogao je, slova, mudlosti, jeste, da je sporovađenje međuslova, međutim, mužnost jeste na život bude ovakav, da biste mi otvorili. Da bi uslišen Al-Ašanom vidio, ko je istran, ko je pomagač, ko je ensalijan, da bi se na drugoj strani, to je onih koji koji obraćaju da je Al-Ašanom to će biti sve do sudnjega, sve do A naravno, Allah je gosti, pa odi je da je rana, da pa Sad dao Petr u Juhu i Kuneji, i haljka i tako dalje, da se dogatavaju, ali ište vode u svojim životima, uvijek ima i prostora da se, se dogatavamo Allah, subhanahu wa ta'ala, istreno izražavajući mu, izražavajući mu vjeru i zato da nas odlašamo u učilosti i pomovi da budemo da budemo u ovej kategoriji ljudi koji sred koja sa neispravan način opredjeljuje u svakom, u svakom dakle. Oni Allah, subhanahu wa ta'ala, da obrame naše stanje od slavosti, eh, prema ponosu, snazi, poželja, eh, prema postojanstvu, eh, kako i priliči umjetu Muhammeda Sala a to je najdobraniji najdobrani, najdobrani umjet, neke su najvećih slavih.